<مشت> يا أنت أنت ما šigt hayar A Rhabbi aicu En t a'l screws, a'si Hhaveman www.meslamımdelemedet.com Mâ šigt hayar A Rhabbi aicu En t <تصفيق> أنت المهيب والمعين أنت المعين إن الخلايض كلها بعظيم جهودك تستعين أنت المعين وحسبها يديك يا رب المعين <أشت> يا أنت المهيمن والمعيم أنت المعيم لولاك ما كانت ولا أرزقها أبدا تكون أوجدتها وكفلتها فالكل يا ربي أمين أنت المهيب والمعين أنت المعين متعثر بالرسل بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه وعلى ثم ما بعد دراج عبر أجسيني السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم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 nakon njiho dolazi. Jeste. Pederi. Problem pedera, ali to je, pazite, kada kažete njima pederi, to je za njih čast. Oni kažu, mi smo pederi lezbače. To je njihoj termin. Dakle, pederi lezbijke su opasnost za čovječanstvo upravo zbog toga što uništavaju onu, rad čovjek stvoren. A to jeste da u zdravoj brašnoj zajednici se društvo, odnosno garantuje se opstanak društvu a to je cilj islama. I mi danas u prvom našem družinu govorimo o čemu? Zbog čega brak? Zašto da se ja ženim? Šta to brak garantuje? Šta to brak nudi? Šta to brak štiti? Dakle, opstanak porodice garanta opstanak jednog društva. Rasulo porodice je rasulo društva. Problem u porodice odma manifestuje, reflektuje na društvo. Zašto? Navest ću vam primjer. je sam žuta voda jasmine, Allah, nek' večer. Java, to, snima, to je vaš problem što se snima reži onaj problem problem recimo zapadnog društva koje ne razmišlja racionalno jeste primjer jednog teksta koji sam čitao nedavno na avazovom portalu pa kaže čovjek i žena se odlučili da usvoje majmuna odnosno da kupe majmunče i da ga odgajaju i onda novina pita zašto jeste vi to čitali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 Zašto? Zato što te unuče vraća u doba mladosti kastivio mlad. Zato brak. Razumijete? Dakle, čovjek je društvenog biće, voli džemat, voli zajednicu, voli da bude za dakle, nekim. Zapad nam ne može pružiti taj primjer, zato što upravo zapad ide kontra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 Gledate kako vode je po jedno, po dvoje. On sam sa njima žive, sa njima spavaju. Nik, to je njihova porodca. I muslimani niti smiju, niti trebaju. Jer muslimani imaju svoju kultur, imaju svoj bontun. Nijukom pogledne, treba se ugledati na zapad. Sa zapada može, šta se može sa zapada uzeti? Samo dobra alupa. I to ako je očuvano, jel' tako? Ništa iz zapad ne možeš, ne možeš ništa ponuti. O isto tako ne govorimo. O isto ako će doći kasnije na red. Dakle,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 Kada se kaže žena i brak, ona pokazuje četprste, jel kako to? Kada se kaže žena i brak, šta se prvo pomisli? Recimo, onaj ko će da oženi drugu u treću i četretru, na šta misli? Na šta obično misli? Slobodno pričajte. Misli na strast, na zavodljanje strasti. On nikada ne razmišlja da riješi socijalni problem puštene žene sa nekoliko djeci. Osobe koja odmakla u, dakle preko 30-40 godina, koju možda više niko neće oženiti, Ne razmišlja o tome, nego razmišlja samo o strastima. Islam nima taj cilj. Islam ima mnogo, mnogo veličanstvenije ciljeve, a mi ćemo insha Tala, dakle govoriti o jednom po jednom o njima. Allah subhanahu wa taala kaže: "Huvallezi khalaqa lakum min anfusikum azwajen li teskunu wa li teskunu wa ja'ala baynakuma mawaddatan wa rahma." je stvorio od vas, jer mi znamo Kao što Ibn Ketir, Rahmehullah Ta'ala, govorio, bi daje mi nihajda, kada je Allah stvorio Adema, kada je Adem legao da odmori na Kailulu, da Allah te par od njega, stvorio njegovu ženu. Pa kad se probudio vidio je hadir, odnosno Halal Havu, kako si jedi par njegove glavi, kaže, šta si Kaže, ja sam žena. I oni je rekao, enti hava. Dakle, enti, Hawa, tisi si, hava. Dakle, dao je ime on.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 Dakle objašnjenje islamskog braka. Vodjal le bene kuma wadda i stvorio ili učinio je među nama el-mawadda. El-wudd je nešto dakle imate u arapskom el-hubb, el-ishq, lubb ishq, dakle strastna ljubav i tako dalje. El-mawadda je termin u arapskom jeziku koji označava ljubav, samilost sa blagošću.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 Za pijet godina je to već krava. Da ne govore više primjere. Molim, isto koji ti. Ako se ti bio telo nas u šta? Onko si prerastu bivala? Eli nije se? To je na početku, ali Allah te barek je talak kad kaže i učinuje među vama ljubav i samilost, dakle tu mora da potraje. Nekada davno, davna, pradavna pradavno vremena, 96. čuo sam jednu rečencu od profesora. Kaže on, pa ste šta kaže, ne prolazi ljepota. Dakle, žena ljepoti ne prolazi, nego prolazi osjećaj za njom. A koliko ga je taj osjećaj? Kod muškarca. Dakle, muškarac treba sebe i da drži aktivnim, spremnim, da zna da voli.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 Neka se, kaže, boji Allaha u onoj drugoj polovini. Dakle, neka se boji Allaha u pogledu svoje supruge. Zbog čega je to tako? Zato što mamak... Evo pogledajte, recimo, poslanika sallallahu alayhi wa sallam. Kada se oženio sa Hadidžom, radi allaha anha narvaha, dakle, početak njihovog njih braka je bio na, na, na, kojem, dakle, na kojem nivou. Je bilo interesa. interesan. Šeyh... je šeyh... Zna što išta. Na <laughs> kladilo dakle, je Bila je laho poslanik sallallahu je za njju trgovao, Hadira je znala za njegovo poštenje iskoristila je tu priliku da sebi da se uda za čovjeka koji je pošten, povjerljiv i tako dalje. To je bila korist. Nakon toga kada dolazi poslanik sallallahu sellem objava, prvi put je utraži kod koga? Čovjek ne može nikim biti intiman ti može govoriti o temama kao što može sa svojom suprugom. Pojedinom bratu, svom bliskom prijatelju, priisnom drugu, rođaku, majici, sestri, tako da je. ne možeš govoriti o određenim stvarima. Alka kad sjedeš sa hanomom, te nane, doktorat, završiš, nema problema. Zašto? Jer ostaju tajne braka, ostaje ta terenologija koju razmijenjuju muži i žena, ona, dakle, riječi koju ne možeš razmijeniti, razmijeniti sa nekim drugim. Zbog toga svega Islam gleda na brak na brak upotpunjije onu stranu stranu ibadeta. Kao što Allah, poslanik sallahu alaih sallam, kaže i neko da podigne zalogaj u usta svoje supruge ima sadako. I sve se vraća ponovo, nis bio ajde na prošlom sastanku pri 10 minuta, sve se vraća na šta? Na nijet ihlas. Ako čovjek ima nijet da zaštiti sebe to je neka početna platforma da zaštiti svoju porod, jest svoju ženu. To je također početak. Ali čovjek mora imati za nijet da on i njegova supruga i njihov brak budu ibadet, da bude iskreno da vlahete bare kvetala, ne bi na taj način opravdao postanje islamskog braka. A nije to, dakle nije to da čovjek svakog dana sebi priušti sjela po restoranima, po kakvim čoškovima, parkovima i tako dalje, dok njegova porodca zanemarana sjedi, čeka njegova djeca, nikad im ne dolazi, nikad im ništa ne donosi ili njima pruži ono što je osnovno, a on sebi pruža svaki ćejf. Također, ono što je cilj brakom, a to sam malo pri spomenuo, a je Allah se s.a.v. jasno kaže onaj u, u hadisu, jama ašara še bave meni sata minkum ulba ete fel i ete Tamena ni esta ter bisom fe innahu lahu waja. vas moze neka se zeni. Davote kad poslije se sam stem govori o mogućnosti braka. Šta je ta mogućnost? Šta to treba za šta to treba čovjeku za brak? Danas tu retraje šta? Stan. Allahu akbar. Stan. Kako? Namješten Oni muzina kakva je, sve to danas su retraži. traže, ne traže. Postali je uslove. A trenutka nije da u nije razmisla da sa brakom donosi Beričet. Da je Allah te barekatana sa kom fiksirao njega na faku. se na faka, šta? Na faka se ne mijenja, nek se mijenja mu joj Beričet. Koliko Allah te barekatala blagoslovićih život, koliko Allah te barekatala blagoslovićih brak pa da onda kroz brak dolazi josbinost razmišlana i, i zaradiju, ranije ustajanju i ohodanju i poslovanju i normalno dolazi polako. Jok, danas to želi sve spremnim. Nemaju ne pravo na to. Posteno što nemaju pravo u našem vremenu, nemaju pravo u našem dobu, dakle nemaju pravo u našem geografskom onaj položaju. i po na, i po Jer naša mogućnost, financijska mogućnost danas ne dopuštaju ljudima da imaju ono što imaju. Ana ne je tamo na istoku. Pojavljuje se problem. Da ako jedna cura kaže čovjeku, odnosno momku, moje mehre kilogram zlata. Kilogram zlata. Kilogram zlata na tržištu je danas koliko? 60.000. 80 80.000 maraka obrađenog. 80.000 maraka obrađenog, da dakle to u nakitu Ona hoće na ovak na pločicu iza, hoće ona da bude to. da mora, ja ne mere pločicu staviti ja ovdje. Ja sam nagled da dajmu pločicama. Da, Allah, reka, jara, ja, ja, ja salam. Da Razumijete takva jedna žena, Zamiste, kad se one uzmu. I kila zlata je uvijek šta, visi, mehre, taj koji se čekao. On se mora prezadužit. Kad god se okrene prema njove pogleda, on će vidjeti 80 lj. maraka. On ne vidi više ženu, nego on vidi samo ti 80 ljava maraka i dug. Kaka je to brak? Znači, je se početku, ona je napravi tako jedan velika rupa, koju ne može začepiti dok je možda živ. 80 lj. maraka. Evo zna mi se sada, ajde ti, tebi drugi djevojke kaže, moj mehre je 30 ljava maraka plus stanovanje. Šta ti rekao? Šta rekao? Šta bi rekao?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 da čovjek pogleda lijevo ili desno, gore ili dolje, a da ne vidi haram. U najmanju ruku, ako nema žena na cesti, imaju reklame. I non tako. I ona onaj ko ne zna, onaj ko ne zna kako se momci pate. kako momci rješavaju taj problem, sada Allah posljednika se ne ostavlja, pa kaže ako vam dođe onaj sa čim ste moralom i vjerom zadovoljni, viga ga ženite. Nije posljednika se ne postaje uslovne Nije neko, tadnite, toliko ili toliko. Također, Allaho poslanik, sallallahu alaihi wa sallam, jednom prilikom su mu došli, a, a sabi romašni, kaže Allaho poslanice, Bog je taši imući kaže, od nas udaljili. Klanjaju kao što klanjamo, posti, posti kao što postimo. Daju, kaže, sadaku, a mi, kaže, nemamo. Kaže Allaho poslanik, sallallahu alaihi wa sallam, svaki svaki tesmi, tj. kada kažeš subhanallah sadaqa, svaki tekbir sadaqa, svaki tehlil sadaqa. I onda Allaho poslanih sallallahu jesalem kaže, na rađima je dobro izprešavanje zlaje sadaqa, uo fi budi ahadikum sadaqa. I za odnos neko da si ima sadaqa. Pa sa svab začela, Kad za neko da našu, da svojoj ženi priđe, da neko svoje ženi priđe, da ima odnos sa I zato bude nagranje, kaže Allah uposna Islava, ovdje se koristi logika. Pa je Allah uposna Islava, da se nema okrenologičnu stvar. Kaže, a kada bi učinio u haram, bili kaže vi, e, a isto kaže tako ako učini u uh, halalost, ako ima odnos sa svojim subrogom, ima za to sadaku. Opet i ovdje cilj čega? Cilj uspostavi i badeta, nijet i hlas, iskrenost. To je cilj braka islamskog. I za takvog jednog braka doće i kila zlata, doće i izna pločica. Doće i ona. S, Doći i tri. Ali prvo treba očistiti i jeti. Prvo se treba sprijemiti. Drugo, Islam gleda na bravak sa ciljem opraštanja grijeha. Kaže poslanik sallahu alayhi wa sallam od grijeha ima ono što se oprašta, dakle ono što briše grijehe. Kaže, briga za traženjem obskrbe. Ovo su u hadisu misli da kad čovjek ima porodicu, ima suprugu ili supruge, Šeh, onaj ima djecu i on razmišlja i taj kaže hem talibul ma'iše tako stoji u predaj kaže onaj koji ima osjećaj i brigu i stalno razmišlja o tome kako da prehrane svoju porodcu on u tome ima već oprost za svoje grije. Tako da muškarac je počašćen time da je onaj, on taj koji vodi brigu o svojoj porodci. Nije suprotno. E hanuma, šta mi znači da te skinemo iz Ja teb našu posu ima radiče što i to. A on izbaci sve četiri kočići i čeka jaške da čučat djecu. Jaške, je... jeste jaške je čuvaj. Jeste, ajde rad. To je suprotno ciljiva islama. Allah subhanahu wa taala kaže: "Kharna fi buyuti kunna wa la tabarr tabarju jahiliyatul ula." I vi boravate u svojim kućama i osnova je da žena boravi u svojoj kući. Osnova. Iz zbog toga doćemo do toga inshallah možda u ne znam kojim trećim predavanju. predavanjem. Zato je to jesto određeni meher. Žena stiče pravo na meher zbog toga što je zatvorena u kući. Da, se, da ona naplati od svog muža, ona je zašto, zašto nju drži u kući. Ima to sve svoje ciljeve. Ne stalno da je ključa 24 sajata, nego osnova da žena bude u kući. Hladisi od Mihrlava Ibni Kaaba, radim, kaže Allaho posanjih sallallahu kaži, kada sebe nahraniš, stekao si sadako. Kada nahraniš svoje dijete i to ti je sadaka, a kada nahraniš svoju ženu i to ti je sadaka. Pa čak i da kada hranalici što otje sadaka. Što znači da kada čovjek stekne zaradi donese pa se stavi na sofru da njemu nije treba, da svako da bude njemu nije. Svakog zaloga koji uzme njegova žena i djeca da ona nijeti, Ja Rabb upišim mu u dobra djela sve ono što oni pojedu. A nije nemoje bona previše ispretjerala se. S mojim tito i tako dalje. Razumete? Ono što čovjek treba da postavi sebi za, onaj, za ciljeve, odnosno sebi za onaj, da mu bude to ibadat, jest da očisti svoj nijet i da moli Allaha tebarih ve ta'ala prozisti taj čin da mu se to piše u ibadat. Treći, islam nas odgaja da budemo muđajdi, borci, jaki, spremni, odgovorni. Zato Allahom poslanih Allahom, se, Allahom kaže kolukom rajinu, kolukom ra mesuram rajijatihi, svako od vas je pastir, svaki pastir je odgovornost za svoje stado. Ovo ti daje osjećaj odgovornosti. Nisi bolid. Nisi invalid. Nisi Dakle, mislim invalid, mislim da ne možeš da zaradiš. Nisi onaj koji čeka socijalni problem halalde, socijalni onaj, program da se riješi tvoj socijalni problem. Ne možeš biti takav. Musliman mora biti produktivan. Vi pogledate Allaho poslal neka, sallallahu alaihi kad se glede smo gradila džamija. Jer bilo što da se radilo, Allaho poslanih sallahu i se istučuju tome. Čak je Allaho poslanih sallahu i sallam, govorit ćemo, dakle, danas zadnje predavanje, čak je Allaho poslanih sallahu i sallam i znamo i spremiti, i sašiti, i očisti, i oprati, i pomesti kuću, i svašta nešta. Jer u mora biti produktivan. Zato Islam odgaja čovjeka da čovjek na tom putu dokazuje sebe ono što bi mi rekli muškarac, muškarčina, je onaj koji fakat radi i zaradi i donese i familiju, I na taj način dokaže da njemu njegova poraca nešto znači, a ne čitav život da on živi kao najveći bjednik i kaže eto ja ću ti biti skromni, ne treba nama više. Ne može musliman tako razmišljati. Musliman mora imati visoke ciljeve, visoke ideale. Allaho poslanih sallallahu mislima si tome učio. Ja sam tu često spomnio na predavanjima. Dokaz toga su hadisa Allaho poslanih sallallahu kad kaže idat sallallahu fesaluhu firdevu sallallahu aala tražite, zalah tra od njega uzvišen ferdeus nemojte biti od onih koji će posljednje ući u džennet a čovjek koji posljednje uđe u džennet imaće koliko je kolko kako stiže brate kada kada ne mašallah šta šta, šta je ona je nagrada za zadnjeg čovjeka u džennet je ču koliko je zemlja i Deset puta ja kulu, 10 puta tolku e znam sa zemaljsku kulior zemalja jupiter neptun saturn da će čovjek koji će posljednji ući u džennet a biće izaći iz dženeta kako Kao će daći žinita? Allahom i šifaatom. Allahom i šifaatom. Allah kaže, zauzeti za svoje robove. Svi će je završiti. I šahidi, i porodice, i djeca, svi. Pa će poslanik s.a.v. pasti na sred, pa kaže Al rabbi, biha me hamidi, lema arifha min qabli. Kaj nadahn će moj gospodar hvalama, koje dotad nisam znao. Pa će se reći, irfa reisek, digni Muhammede glavu, isel tu'ta, traži da ćete se. Išfa tušfa. Zauzimaj se, prihaćina će ti biti. Kad se završi ito, to je šefatul luthma, šefatul kubra, onda Allah te barakve ta'ala kaže, e sad, izvodi on koga on hoće iz džehneva. I to je posljednik kad izađi. Pa kaže, ja rab. Allah ga stavi nedaleko od džehnevskih vrata. On čuje tamo svašta nešto, crkvu, ljepota. Kaže, ja rab. I kaže da Allahu prisege. I obećanja? Koliko Allah bude ti, kaj maša Allah. Kaže, ja rab, dajem kaj samo da se privližimo onda krej vrata. Kaže, zar nisu objeću da neće strašiti? Kaže, neće gospod, samo onda. Kaže, hajde grobe onda kod vrata. Kaže, pa vrata se malo više oškrinu. A ono se kaj pojačaju mirisi, izvuci, ljepota i tamo i onaj žubo rijeka i potoka, Kaže, ja rab, vidi, ja mogu vrata. Pa se kaj gospodar nasmijed, a već je dao obećanje Allahom dva, tri puta kada nisi rekao da nećeš kada je gospodar samo pakao pored vrata, kaže gospodar uđi robe moje toliko ti je i još deset puta toliko, dakle za posljednjeg čovjeka a da ne govorim onima koji će ući, onaj u derađatu i Allah posljednjih sada se kaže ako tražite, tražite od Allah i zato će čovjek se ponositi karija i hafiz će se ponositi urči od Kurana i sve će se penjati u džennetu po stepenima A najveći stepen će zaslužiti ko? Nakon virovesnika šahidi, naš brat, Muaz, inša Allah. Četvrtu, Islam gleda na cilj, ahval, gleda na braka kao cilj da se upotpuni onaj strane ahlaka i strane dakle, čovjekog, e, pomosljom reći, fizičkog njegovog odlika. Zašto? Čovjek kada je u braku. Kao što Ibna Bas radi al kaže ja kaže volim da se kaže namiršem za svoju soprugu isto kao što volim da se kaže, moja sopruka namirše za mene. Koji je to dio? Dakle čovjekovog tijela, njegove čistoće, njegove higijene i to se traži. Zašto u islamu postoje dakle, određene higijenske stvari svake halatice, svakog petka, onaj, svake, svake nedelje koje čovjek treba da obavi? nakon kupanja, rezane okiju, podbrijavanja, pazuha, podbrijavanja stili dijelova tijela. Zbog čega? Da se održi higijena. Jer znamiste onoga koji ne održava svoju higijenu ili oni koji ne održava svoju higijenu. Kako će postojati želja između njega i nje da se zbliže jedno sa drugim? Ja postoji. Islam upotpunije tu, tu stvar. Zbog čega? Da bi onaj susret odnos, halal odnos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 No, ona koja je otkrivena, ona je dostupna svakome. Kad se čovjek oženi sa pokrivenom ili loženi se pa se pokrije, nebitno, on živi sa čime? Živi sa čednošću. I zamisli ti, kada čovjek živi, spava, jede, sjedi, razgovara, ti razgovaraš sa manifestom černosti. Za razliku tamo od javne kabine, koja svako mu je dostupna. Svakom nosmije pružiti, svakom je riječ u put i lako primiti i tako dalje. Šetane, šetane, ma beđehuma. Dakle velika razlika i i zapad. E to je ono čime islam počastio muslimana i ono čime je počastio muslimanku. Također cilj islama jeste da učvrsti zajednicu u drugu. Kako Ako imaš pet sinova, pa pet sinova pošalješ u pet raštih gradova i dovedu iz pet raštih gradova rašte žene, dakle, svakog grada po jedna. Šta? Izao. Znam, Ido, ti uvijek broj 4 pa četiri. Onaj, dovedu raštih gradova i čovjek se povezuje, je li tako? Povezuje se sa tih gradovima. Šta mislite kako je Hitler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 Vezanje porodica, druženja, sjela, skupovi i tako dalje, upoznavanje, razminje, razminjivanje kontakata je veoma bitno. A nekamo kad se dakle onaj veže porodica za porodicu je se stvara jaka zajednica. Može biti jaka zajednica utužli i oko Tuzli, ali ako postoji Tuzla vezana sa zencom Sarajom, Travnikom, Bijeljnom, Gradašcom, Banja tako dalje, A je to zemca, džemat, razumijete šta hoću reći? je to je cilj Islama. Da poveže pored porodice, brakova se vežu porodice, a ona je Boga, ona je Boga ko boda psa, ili nosa mačku, naručuje, ili naruči sedma ajmona, stavi ga na rame, taj neće ni odvezati, ni povezati. Šta će on miskin, iskini? Njemu je sve uskraćeno. Također, odnosno šesta stvar, ili sedma, Islam ima za cilj da očuva zdravlje u društvu i da se eleminiše širenje zaraznih bolesti. oni ih koji se šire ovdje gdje nema islamskog braka. Znate li, braćo, kako nestane sida, ajic, sifilis i zaraznih, kako nestanu? Nestanu samo sa jednom riječu. A to jeste, daješ li je za njega, dajem, uzimaš li, uzimam. Više toga nema. To je Allah stvori u čovjekom organizmu da ona je ko partnere Prvo što se dešava u njegovom tijelu jeste gubitak imuniteta. Oslabi mu imunitet. I ne može ga izlijest Allah najbolje zna dokle god je živ. Allah najbolje zna. Za razliku od onoga koji hoće da se oženi, samo na riječ, da. Ela miniše svetao subhanama. To je cil islama. Jer kaže Allahov poslanik sallallahu alejhi ve Sed sedmorica ili u drugom hadisu, onaj, ovaj hadis je malo dug, kaže Allaho posanik sa lallahu ne selem, neće se, proširit, ne se proširiti razat u jednom mjestu, a da neće Allaho brzati svoju kaznu na njih i da im se neće kada pojaviti bolesti koje nisu bile u njihovim pridatnicima. Zuhana Allah. Zbog čega? Upravo rad toga, zbog tih neuzbila mijenjanja partnera, neodržavanja, dakle, onaj, brašne veze, nego ode kod onoga, ode kod onoga, onaj prenos i tako dalje. Mi se svićete i Popik u Mostaru prije 7 godina. 6-7 godina, ako, ako ste pratili, onaj, bilo je to stalno pod nejeniku, bilo je sta, stalno problem bio. Jelena i Popik je jedna tamo raspio u Mostaru, njih oko 300 često i obavilo sa njom, onaj, preprodala je im ljubav, i onda su oni svi bili prozvani da dođu na ispitivanje toj tajnu, tajna, ali krvi, onaj u domu zdravlja Mostar, Da svi oni koji su tamo putovali čitluk tako da je ovamo gore dolje da dođu na analizu krvi. Zbog čega? Šta je se desilo sa njim? Sjećate se? Sjećam. Sila. Oda Umrla. I kad su obdukcije za izvršili, ona je bila puna bolesti. Ku rospija, šta će drugo nas? Evo nasovi svi isprepadali. Subhanallah. Zar to čovjeku potrebno? Zar čovjeku potrebno neuzbilla Onda po Allahovo poslanik sallallahu alajhi kaže na svom putovanju me ja rađu, vidio sam kaže ljude drže u jednoj ruci svježe meso a u drugoj trulo meso odnosno onaj e, koji smrdi već je pokvarlo kaže pa jedu ono ostavljaju ono subhanallah pa kad ga upitao Džibrila kaže Džibril aliisna to je sa nam kaže oni koji imaju svoje supruge a nalaze pa činiju brutal pore svojih supruga subhanallah ne može se napraviti komparacija između čiste i čede žene one koja čeka kod kući, i on ga lampira koji voda koji kud po kakvim čoškovima i ona i u braku, uh, bludinči sa njom, pa onda ovoe nedužnoj ženi prenese koje kakve bolesti. E zato Islam ima za cilj da je eliminiše i tu. Sedmu i posljednji. Islam gleda na brak kao politički potez.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 Pa kaže Allahu poslanik je da zato što nam se malo kaže ne tad će vas biti mnogo al ćete biti poput bujice. Neka ulema, a tu su ljudi optimisti, ne možete to svako protumačiti. Pa svima se ne može tome govoriti. Kaže neka ulema, pa i u bujici ima hajra. Kaže bujica na kraju kad sve ono sjeme kad je negde dolje sjemenje, pa je smona neke bašče. Pa kaže dol na kraju opet nešto nikne. Kad nam sačuva generaciji ponići, kaže general, dakle ljudi koji će nešto znači dol na kraju, one bašče to jeste umeta. Allahu possessallahu alayhi wa sallam kaže te na kehutena selu fani mukathibukum al-umam yawm al-qiyamah al-umam yawm al-qiyamah jente se, se ja ce se vama ponosti vashim mnoštvom pred svim narodima na sudnjem dan zato Allahu possessallahu alayhi wa sallam kaže žente ljubke rodkine ljubke rodke zašto ljubka žena mora biti zbog čega da brustave brak zato žabir, kaže, Allahu possessallahu alayhi wa sallam Džabir ibn Abdullah kaže ja sam oženio sam se Kaže, jesi je vidio kaj nisam? Što je kaj nisi vidio? Trebu se prije pogledati. Kaže, ne bi to, kaže, učvrstvo ljubav među vama. Žente, kaže, ljubke rodkinje, ja ka se ponosti vašim mnoštvom na sunnjem danu. Ili kao što je došlo u hadisu, kada Allahom, postanik sa Allahom se ne kaže, kada se poredaju postanici na sunnjem danu, pa ima, kaže, postanik sa njem čovjek ili dva i postanik niko sa njem nije došlo. Kaže, pa će se pojaviti kaj crnilo na horizontu. Da je moj umjet. Kaže, umjeti, umjeti, moj umjet, Allah poslanih sada se brini sa svoj umjet. Kaže, reći će se, Mohamede, nije to tvoj umjet, to je, kaže, Musa umjet. Kaže, pa ću sačekati, ali će se kada je pojaviti još već je Pa će se reći, ono je, kaže, Mohamede, tvoj umjet. Zbog mnoštva, Allah poslanih sada će se ponostiti ime, a znate zašto? Zašto Allah poslanih sada višeće mnoštvo? Zato što dijela čita u umeta idu njemu sallallahu aleyhi sallam. Toliko o sallallahu aleyhi sallam i nama nebina Muhammadu. Ako imate kakve komentar i pitanje, tako prije punje namaza.